Piala János vagyok, és a GameZoli adta meg az ön telefonszámát, de önt úgy nevezte meg, e, és elnézést e, nem találtam, vagy nem volt elég időm, de nem akarok magyarázkodni. Ö, az ön, az én telefonregiszterembe úgy került, mint Kövi Cicó, de azt gondolom, hogy a mi jelenlegi nexusunk, az nem nagyon teszi lehetővé, hogy Kövi Cicónak szólítsam. Úgyhogy majd egy... Láos. Gondolom, hogy a Kovi az a kovácsnak lehet. De hogy a cicó... a cico az micsoda? Ezt nem tudom. Az ugye gyerekkori... A cicából adódik, vagy nem tudom. Egy ilyen ragadvány egy Még kicsi korunkban. És amit a szülei adtak önnek, mint keresztnév? Nem, nem, nem. Nem, nem. Hogy az micsoda? Az István István. Két dologról szeretnék... Im... Két dologról szeretnék Imáron önnel beszélgetni. Eredetleg csak egy dologról szerettem volna, és elnézést, hogy tegnap nem beszéltünk de. Azt kérdezem, hogy tekinthető-e a három személy eligazolásának? Tehát az, hogy három személy eligazolt a szolnoktól, vízilabdáról van szó, a csapat kifosztásának, vagy ez erős túlzás, vagy egyáltalán nem áll helyt? Mert ugye három olyan személy távozott, aki azt gondolom, hogy nagyon fontos személy lehetett, és hogy vajon ez összefüggésben van most -e mostadik, harmadik helyen, vagy ez akkor is bekövetkezett volna, mert valami azt suggyi, hogy ilyen gyorsan nem hogy eligazoltak. Három ember eligazolása pedig soknak tűnik. fűznehez ehhez valamilyen kommentárt, vagy nem akar? Semmi összefüggés nincsen a között, hogy hogy, hogy, hogy szerepeltünk. Tehát ezek a fiúk, akik itt voltak, ezek, Profik, becsületesen uh, helytáltak. Uh, mindenki más miatt megy el igazából, tehát uh, a ja, madaras, soroljam ezt? Persze, Nona. Tehát a madaras Norbi ugye 37 éves, uh, a gyermeke, a nagyobbik gyermeke elkezde az iskolát, és meg egy évet akar vizilandázni, nem tudja, hogy mi lesz az olimpiai keretben lesz, nem lesz bent. Ezt akartam is öntől kérdezni, mert nekem ugyan valamikor volt sportműsorom, de sportúságíró hála jó Istennek, sohasem voltam. Viszont a kommentátor valószínűleg joggal mondta, hogy ha felfigyelt a mostani játékára a Benedek, akkor be lehetne rakni. Erről nincs hír, hogy, hogy a madaras a mostanállítottak, hogy, hogy mikor fognak keretet hirdetni? Hirdetés lesz. Mikor? Ma vagy holnap, nem tudom pontosan a bennedek, mikor fog teret hirdetni. Igazából azt gondolom, hogy, hogy ugye most már a kazani világbanyságotől nem volt válogatott, és családi okok miatt jön el szolnokról. tehát... A gyere... Olvastam, iskoláztatás, gyerekiskoláztatása. Így van, így van, és a család visszaköltözik. 37 év, az nem sok. A vízdi labdába mennyi? Hát az, az azért, mert nem kevés. Tehát a 30 év a nem kevés. Tehát lehet játszani, ugye vannak rá... A eddig védett hány éves volt, vagy kihúztánél ki tovább? A kapus, a bírós 40 éves volt, most hagyta abba a de utolsó mérkőzése volt az Egerbe, a BJ-ben. Lehet játszani, nyilván vannak példák. Általában ebbe az időszak, hát ő is 38-40, abba hagyja, abba adja hogy jövőre még egy szezont akar játszani a Ferencvárosban. Igazából nincsenek ö, olyan okai, amiért elmentek a... a... Varga Mitrovics? Hát ö, igazából ö, viszonylag ö, egy kicsit más struktúrát akarunk a, a tehát. Ö... Halkan kérdezem, és a kisördög beszél bennem, de én általában akkor teszem jól, hogyha a kisördögnek a száját nem fogom be, nem véletlenül pénzről van szó? Ennyilem pénzről is van ö, ö, szó, meg sokan voltunk. <gül> tehát, <gül> ez úgy sokan voltak. Úgy volt, <gül> úgy értem, hogy 15 játékos ö, keret volt. És akik... általában ennyi szokott lenni a keret? Hát nem indokolt, ugye. Itt két játékos nem játszott, hát igazából mi azért ö, azért vettünk több játékost, mert fiatalokban. Tehát kezdtünk már tavaly gondolkozni, a Fülöp nem játszott az Euróliga nemzetközi mérkőzéseken egy évet készült ezek a fiúkkal. A jövő lehetősége van arra, hogy, hogy, hogy játszom. Tehát igazából nyilván ez, a, ez az oka. Egy átlagos keret az hány fő? Másik tehát szeretjünk volna más csapatot. Egy átlagos keret az hány fő? Hát a játékos kert, az 13 játszat az olimpián is, és a nemzetközi mérkőzéseken is. Magyarországon mi 14-et szoktunk tartani az egzések miatt, tehát 14 fő. Nem kell, hogy hadititkot eláruljon, bár lehetséges, ezek nyilvános adatok. A... Csak kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy olyan csapatnak a feltartása, amit a szólnak az egy évben körülbelül mennyibe kerül? Hát ez hadititok. Ez hadititok. Azt kérdezem öntől, hogy ugye folyamatosan srófolják felfelé a focisták árát, és hát ugye ilyen nemzetközi szempontból is fenntarthatatlannak tűnt átmenetlen mondjuk Angliában vagy Spanyolországban e, a foci. Az, hogy ha felfelé srófolják itthon a játékosok árát, már pedig úgy tűnik, hogy ez van, akkor ez mennyire lehetetleníti el, a vízilabda életét mondván, hogy aztán eljön az a pillanat, amikor azt már nem lehet tovább srófolni, mert Gerendás György, akit van mondom, ismerni, azt mondta, hogy azzal, hogy a klub ilyen játékosokat tud a szerzőtetni, a jövőben már nem a Ferencvárosnak kell hívni a vízilabdázókat, hanem ők akarnak majd idejönni, és Hát valamelyest azért figyelek a vízilabdára, ha másért nem, mert a Horkai Gyuri évfolyam társam volt. Aztán itt van a GameZoli, meg meg annyi más ember, a csapóit rendszeresen beszél ebben a rádióban, ahol én is kornikálok. Szóval, és őket személyesen is ismerem, hogy ugye volt olyan, hogy a Honvéd volt ilyen szupercsapat, hogy ez mennyire tesz jót, vagy mennyire tesz rosszat a vízilabda bajnokságnak, hogyha ennek a hosszú kérdésnek volt valamelyest értelme. Volt értelme, igazából én azért szól, mert én a Honvédben voltam tíz évig akkor ezzel, amikor ez a a úgymond kiemelt sponzoráció volt én azt gondolom, hogy azért van mert magas szintű a vízilabda nem tudják már hova fős az árakat, én azt hiszem hogy az évben inkább lejjebb az árak mint főjebb elnézést, ha lejjebb mentek az árak, az azt jelenti hogy a játékosoknak úgy csökkent a fizetése, hogy ha elszerződtek, akkor nem azt a pénzt kapták meg, mint korábban, mert egyébként hogyan lehetett volna csökkenteni? Így, így, igaz. és mégis elmentek? Hát valakinek szóval, nem, ha valakinek nem kínálnak szerződést, az elmegy. Uh -huh. És ha tíznek vesszük a fizetést, akkor az mennyire csökkent a tízről? Nyolcra. Uh -huh. Hát ilyen, nyolc és félre. Csökkent. Tehát az uh, mindenhol nyilván csökkent, uh, ez... ez uh, Pontosan azért, ami, ami, amit mond, tehát egy idő után nem lehet tartani, egy idő után nem véletlen, hogy ennyi külföldi játszik Magyarországon. Ez mikor jelenség, Tehát mikor kezdődött ez? Hát ugye az, az a szerbek kezdtek el. Ami egyébként azt jelenti, hogy Szerbiában sokkal kevesebbet kapnak. Az azt jelenti, így van. Ha tíznek veszük az itteni. Itt ennyi csak Ha 10 vesszük az itteni pénzt, akkor a szerbiai pénz az mennyi? Szerbiában jelen pillanatban nem játszik egy, egy válogatott játékos se, Nagyon kevésnek tudom venni a Szerbiában, a vízilabdában most jelen pillanatban. Akkor azt árulja el nekem, miközben nem szeretnék okoskodni, hogy mi lesz a Szerbi vízilabdával, az összes nagy játékos a külföldön játszik, az utánpótlásnakra van pénz? Igen. Hm. Tehát ők, ők, ami régen volt a múlt egy központi bázis van a vízabdában a Partizán Belgrádnál, és az összes tehetséges gyereket oda irányítják egy klubba, és abban az egy klubban nagyon komoly utánpótlás nevelés folyik. Aztán Mennyi idő kell ahhoz, hogy ez kiderüljön, hogy ez működik, vagy már most lehet tudni, hogy működik, vagy nem működik ez a rendszer? Már működik, már nagyon hosszú évek óta működik. Tehát ugye mindig jön egy-egy szuperklasszis abból. Ök olyan szisztémát játszanak, hogy hosszú elveszélyeződtetik, aztán utána, ha nem tudják fizetni, akkor elmehetnek Európába, bárhol, ahol megveszik őket. Most hol fizetnek a legjobban? Hát, vannak kiemelked klubok Olaszországban. De, de a Rekkorról pont azt lehetett olvasni, hogy azt például nem bírta. Vagy most éppen bírja? Kicsoda? A Rekkor. Hát éppen bírta, mert a világ, a, a, a, tehát az összes kiemelkedő játékos, aki létezik Európában egy-egy, tehát Montenegróból, Horváthországból, Szerviából, abból a legeslegjobbak azok a Rekkorba játszanak. Aztán, hogy jövőre mi lesz, azt nem tudjuk, de volt egy év, egy év volt, amikor uh, nem voltak kiemelt fizetések, nem is lehet a verekkóval versenyezni, meg nem is szabad. Tehát ott olyan pénzekről beszélnek, ami ugye mindenki csak szóbeszédből tudja, de akkor nem szabad versenyezni, mert nincs ebbe annyi, hogy, hogy érdemes lenne. Ami a görögök helyzetét, illeti az olimpiákhoz, ott azt nem kell egybevetni gondolom a görög gazdasági helyzettel, mert ott valaki egy gazdag ember, vagy több gazdag ember, vagy a, kiáll mögöttük? Ja. Ö, ugyanúgy, ahogy most már ö, majdnem minden országban az egy, egy ö, szponzornak kell lennie, tehát ö, egy vagy két magánembernek vagy, vagy ö, csoportnak kell támogatni, nyilván a Görögországban azt, a csapatot azt össze ö, az már jószerűen a válogatott, amihez hozzájött három külföldi ö, játékos nyilván valóban nem a Görögországban kell nézni a jó, de még egy, nem muszáj, hogy válaszoljon, bár eddig nagyon rendesen tette, abba hajlan, abba, arra, arra hajlandó válaszolni, vagy nem, hogy az a három játékos belejött, a madaras, aki ugye adott esetben lehet másra is példa, többet kap-e a Fradinál, mint a Szolnoknál kapott? Hát ezt megmondom, én nem tudom, tehát igazából ugye ezek, én nem tudom, hogy többet kap-e. Mert ugye a Fradi, ha jól olvasottam, akkor negyedik volt a bajnokságban, nagy valószínűséggel most az az elképzelés, hogy ne negyedikek legyenek. Természetesen most lesz négy nagyon jó csapat Magyarországon. Ö, nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyi pénzt adtak, hát nyilván ö, nem tudom megmondani, mert ö, ők sem mondják meg, hát nem senken burkál a másiken, másiknak a zsebébe, de nyilván megérte nekik, hogyha elmeltek. Milyen nemzetiségi játékosok, nemzetiségi játékosok honnan játszanak még a szólókban? Szerbiáról volt szó. Igen, a Játszószági Játékosok a Ausztráción. Uh -huh. uh, Árértékorányban ő nagyon megéri, tehát hogyha már mindig ellentétes is ha beleveszik a pénzt is, és most lesz majd nekünk. A madaras helyet ugye nem túl nagy a merítési lehetőség balkezesbe. A madaras helyt igazoltunk egy francia válogatott fiút, aki hát évekig játszott olaszországban, nagyon tehetséges, 25 éves. A most a trieszti olimpiai lejtézőn lőtt 15 gólt, tehát ö, 16 gólt ö, Ön például, vagy a Szolnok, vagy bármely más csapat, Kovács Istvánnal beszélgetek, játékos ügynökökkel dolgozik, vagy ez hogy megy? Igen, mi nem dolgozunk játékos ügynökkel, mert ugye nagyon sokat láttunk a nemzetközi korondolja évek óta, ott játszunk, ez a fiú is úgy jött, került a képbe, nem csak nálunk, hanem több magyar klubnál is, hogy mi az Európa, Ligába a másszerrel játszottunk és ez a fiót játszott. Azt ugye, hogy mint a Fradiban lelépési pénz, mint a fociban, Nincs. nem a Fradiban. Ne, nem, mint a fociban nem létezik. A foci az egy más sportág, tehát a, a, a, az, az egy indokolatlan sportág. Tehát. <gül> ez, ez, én én tehát itt a műszegában hát nem akarok de közel se, tehát még felét se. Tehát a, a még a jó fizetett játékosok se, de. Igazából nyilván, hogyha azért nem tudok ezt hozzászólni, mert én nem tudom a fociban milyen gazdasági háttér érdekek, hogy éri meg. Ezeket nyilván én nem tudom, nyilván valakinek megéri, hogy ilyen sok pénzt adnak, miközben nem gondolkozunk ki, nincs se aláírási pénz, se elépés. Jó, térjük viszont a de térjünk át önre. Ön például budapesti vagy sem? Én Budapest budapesti vagyok, igen. De önnél ez nem játszik szerepet? Nem abszolút, hát euh, én ugye nagyon euh, megadatott nekem, hogy nagyon szerencsés helyen dolgoztam mindig, vagy hát olyan csapataim voltak, ahol Euróligákat bekettem. Félért, hogy én most arról beszélek, hogy valaki e, a feleségével, a gyerekével, tehát Magyarország nem, Amerika szolnoki, és Budapest távolsága az nem egy legküzdhetetlen távolság, de hogy ön számára egyébként a szolnoki lét az nem ilyen, semmilyen vonatkozásban nem. problémát. Nem, nem, nem abszolút, nem, nem. Hát én azt gondolom, hogy ilyen a munkája, az, a, az két dolgon lehet, vagy elgondolkozik, hogy ezt nem csinálja, vagy ha csinálja, akkor nem, nem lehet ezen gondolkozni. És mi a távolság a én azért értem meg, mert ő még egy évet akar vizuadázni, és a gyerekét nem akarja már e, elkezdeni egy, egy olyan iskolába, hogy egy évú olyan magával egy másik iskolába. De A madaras ugye volt Olaszországban is, ki tudja, gyerek hány iskolába járt? A gyerek nem járt mind iskolába, most kezdve az iskolát, tehát igazából, ha, ha ez is nagyon nehéz döntés volt, tehát a madaras volt az, aki nagyon hosszú ideig húzta azt, hogy marad -e a van vagy elmegy. Igazából ő azt mondta, hogy a kényelmesebb helyzetet választja, két gyereke van, egyedül a feleségével, esten lettek volna a beteg, az egyik gyerek, akkor ő rohant volna. Tehát én abszolút megértettük őt, Igazából nagyon jó, minden, minden játékossal nagyon euh, barátságos viszonylag váltunk el, tehát semmi volt egy szép úgy vasárnap, és tökéletes semmi. Ön e sokkal barátságosabb tervészet, mint ahogyan egyébként így fizikailag kinéz? Sokkal. Sokkal, hát én azt gondolom, hogy mindenki, ezek a fiúk, Azért együtt vannak a válogatodva, de arra az egy órára nincs barátság. Tehát Jó, a... rendben, rendben vagy csak hirtelen megjelent előttem az emlékképeim alapján. Néztem az eger elleni utolsó meccset, sikerült ismét győzni. Vajon igaze az, hogy és így bajdokok lettek? Igaz-e az, hogy az a csapat lesz a bajnok, amelyik a leggazdagabb, vagy ez egyáltalán nem igaz? Hát az egyáltalán nem igaz, az, éve, az Eger évek óta a, a toppon van, tehát Eger e, nem igen van Eger, de És a város nem komolyan támogatja. Ez nem igaz, hát itt a Rekó példája, aki a, a, a beszéd szerint 3-4 eurós csapat, és e, ne vettek a bajnokok rügájába, tehát igazából ez azt gondolom nincs nagy összefüggésben, Nyilván aki gazdag az tud jobb játékost venni, de nem mindig ezen múlik, mint ahogy a példa most. Köszönöm szépen, de ugye a, tegnap, amikor beszéltünk, volna egész másról lett volna szó. Szóval elnézést, csak közben nézem az órát. Én egyébként bárkivel, aki jól beszél, és válaszol a kérdéseimre, órákig el tudok beszélgetni. A hallgatók ezt hogy viszonyulnak, hát talán hallgatják. Azt mondta Csesándor az olimpiákoz elleni meccs után, az edző, az ön pozíciója, Ön szakosztályi elnök, vagy önnek mi a megszólítása? Igen, szakosztályi elnök, teljesen mindegy. Lehet, hogy volt bennünk fáradtság, de ez maximum a fejekben volt érezhető. A negyedik negyed elején egy gólos vezetésűnél kaptunk két emberrel, ezek végén kapufára lőttük a labdát, miután a görög csapat átvette a vezetést, és időt kértem, azután is jött két forszintén, kihagytuk őket. Az utolsó gólhoz annyit, ugye emiatt kerestem önt, olyan nincs, hogy valaki ilyen helyzetben nem fogja tiszta erővel az ellenfelét. A meccs után odamentem az ellenőrhöz, aki azt mondta, nem volt érvényes a gól, de a játékvezetők megadták, ezzel nem tudok mit tenni. Én egy 59 éves Pali vagyok, amióta élek, az igazságot keresem. Hát nyilvánvalóan gyerekként másként, mint most. Szerencsés Bali vagyok. Mondjuk az igazságot ritkán találta meg, de kevesen akadályoztak. Vagy akik akadályoztak, azok hosszú távon nem tudtak az igazság keresésében. Mondja már el, hogy milyen szituáció az, ahol valaki az ellenőr igazat ad, de az eredényen mégse változtat, illetőleg mesélje ezt az egész szituációt mindenki számára, hogy érthető legyen. Igen. Én is szörök, és keresem az igazságot. Tehát abban a pillanatban egy dolgot nem tudtak megállítani a helyszínen lévők. Ugye ez, ez egy időkérés után bedobták oda a görög játékos felé a labdát, és azt nem tudták eldönteni, hogy ki érte bele a labdában. Aztán nagyon-nagyon hamar helyre került ez a dolog. Van egy, elővették a szabálykönyvet nyilvánvalóan, mert reklamáltak a magyarok ki is, nem tudták, mi történt ugye itt van egy 43.3-as bekezdés alatt, tehát egy olyan pont, ami a góllövésre vonatkozik, ez egyértelműen gól volt, tehát e, amit leírja azt, hogy e, e, kettő játékosnak lehet beleérni a labdába, és nem kell azonos csapatba csapatban játszanak, és e, miután irányt változtatott a labda a mi játékosunkról, tehát ez nyilvánvalóan egy visszajelentet sokkal lehetett látni, egy dolog, egy Szituációban nem lett volna gól, hogyha ez a kapusról pattam be. De így a, ez, ez, Elnézést, ezt nem értem, akkor miért nem lett volna gól? E, hát így írja a szabálykönyvet, hogy nem lehet kapura lőni, a bíró által bedobott labdát nem lehet kapura lőni. Mert uh -huh. azt még egy játékosnak hozzá uh -huh. kell érnie, és az nem lehet a kapus nyilvánvalóan meg. Gyakor... Tehát, ha a kapus hozzáért volna, hogy nyilvánvalóan nem adták volna meg. Megadták volna, mert már hozzáért még egy. Közvetlen hát a, a kapusért volna. És, és a görög játékos akkor nem lett volna gol. Akkor valójában Csásándor a felindultságában ment az ellenőrhöz? Hát gondolom, miután ilyen, ilyen szitációt, én, én tényleg most már 50 éve 20 élek, és mm. még nem láttam. Hát ilyen gólt nem láttam. Egy Ez milyen gól volt? Írja már le azok számára, akik nem látták, és rádióban se fogják. Hát igen, tehát a félpályáról bedobtak egy, egy labdát a kétméteres vonalon lévő e, görög, és egy mögötte lévő magyar játékoshoz, majd a magyar játékos a görög nem érte a labdát, és a magyar játékos e, beleütött kapu felé, nyilván kapusnak tart a hazaütni, és gól lett. Tehát ez a rövid dolog, hogy egy öngollal, és az óra akkor ért nullára. Tehát. Ilyenkor a játékoshoz ön úgy beszél, hogy ne legyen annyira leforázva, mert gondolom, hogy ezt nehezen teszi túl magát az illető. Mindenki nehezen tette túl magát, mert ugye a gyerekkorunkban úgy tanítottak, hogy ilyen szituációban meg kell fogni az ellenfelet, mert már a bírok úgyse fontos semmit ítélni. Nyilván mindenki nagyon el volt de hát most, hogyha levettük volna a fejét ennek a fiúnak, akkor a másnapi mérkőzés. Tehát itt egy nagyon nehéz, ez egy sorozat, és... Ön egyébként mennyire indulatos ember? Előtt nem bőle túl indulatos, tudom kezelni magam, pontosan amiatt, hogy, hogy azért a sziológia én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszik a mai vizaldába, tehát nekünk... Akkor elnézést csak a történet miatt, én ezt nem hagyhatom ki, bár nem lesz egy szép kérdés... <tos> <tos> Bár azt tanultam, hogy kérdés nem minősít riporter. Az, hogy mit mondott az ellenőr, akkor azt most felejtsük el, mert könnyen lehetséges, hogy ez is az indulat helyvében született mondat volt. Igen, jó. Őszperc, megné. Akkor tegyük tú magunkat. Egy utolsó kérdést engedjen meg, remélem nem keltettem rossz benyomást, és nem fog a Gépzolinak panaszkodni, hogy megadta a telefonszámát, hogy uh, kell-e, vagy lesz-e egyszer, ugye annyi szabályváltozás van, uh, videóbíró, talán éppen abból adódóan, ilyen szituáció miatt, bár itt ezt elég jól elmagyarázta a vízilabdában, vagy arra semmi szükség? Azért nagyon nehéz, tehát most menjünk vissza. Egy másodpercet az az, amit ön látott ott, akkor, a saját szemével, azt ön teljesen egyértelműen látta, és amikor Csesándor odament, akkor ön ezt szakmailag megértette, de tudta, hogy ez semmit nem fog változtatni, tehát hogy az ön szeme például egy videóbíró volt -e ott és akkor? Igen. tehát én, én a helyszínen úgy láttam, hogy a görög játékos ütötte a gólt. Tehát ugye annyira egyszerűen nyúltak a labdáért, csak a, a videón látszott az, hogy, hogy a magyar ütötte az ön gólt, de ennek nem volt a szabály szerint jelentősége. Azért nehéz a videó bíró, én is visszakérdeznek, hogy érti a vízilabdát, amikor nézőként nézi, és érti, hogy a bíró mit fúj. Tehát... Én, nem, én, én ebből a részből azt szeretem a legjobban, én szeretem a, a heves jeleneteket, amikor yes. én a gerendást ezért bírom, tehát amikor a, a gerendás, hát a, a, a szimeó ne az semmi a gerendáshoz képest, amikor oda rohan a bíróhoz, és látható módon másoknak kell lefogniuk ahhoz, hogy ott helyben ne verje agyon. Ez még a gerendás korábbi énje volt. Ez így van. Hát jó, most már ő is azért, meg sok bündetést kapott, nyilván nem éri meg neki Csak hát az látszott az egészen, hogy lehet, hogy nincs igaza, de baromira fontos neki, és az az embernek kurvára ez tetszik. Van, így van, tehát ez is egy pszichológiai dolog, a játékosait próbált még jobban belehergelni ebből a viselkedéssel. Jó, a röviden a válasz az, hogy nem, tehát nem értem, vagy nem mindig értem. Igen, nem, igen. Igen, tehát pont ezért a mézőség értik. Tehát, és ön? És még áll, az sokszor én sem, jön, amikor a játékvezetők ö, döntenek bizonyos szituációkban, vannak olyan szituációk, amit az ember nem igen ért. Tehát ugye ez, ez a sport. De arra ugyan meg kell, hogy kérdezzem, engem egyszer felmentettek ittas vezetés alól, mert valamit elizéltek az aktában, miközben egyébként ittasan vezettem. Tehát ez teljesen mi volt, de az adminisztráció, hogy elromlott. Én jogi végzettségű pacák vagyok, és oda mentem a bíróhoz, és megköszöntem neki, amiről tudom, hogy ilyet nem szabad tenni. A Pali valamiért egyébként fogadta, fogadott engem, és azt kérdezte tőlem, hogy ellenkező esetben is megköszöntem volna, amire elről magam. Ön például oda megy utólag, vagy van valamilyen fórum, ahol az ember azt mondja, hogy ne arra guljban meg, de megmondanád, hogy miért fújtál így? Igen, oda megyünk persze, de nincs ilyen és szoktak válaszolni? Hát nem érdemes. hosszú évek alatt az ember rájön, hogy nem érdemes. Tehát rájön, hogy a bíróok is a pályatartozékai, és úgy kell elfogadni őket. Tehát igazából nem volt. Őnek sose jutott eszébe, bíró legyen. Nem, nem. Tehát visszatérve a kérdésre, lesz-e egyszer szükség a videóbíróra, vagy nem? Hát egyszer talán lesz lehetőség, de hm, ha megváltoznak, talán kisebb pálya lesz, talán nem szabad, hogy sokat álljon a, a, a játék itt. Igazából nincsenek olyan, nagyon ritka az olyan szituáció, ami, ami miatt meg kéne állítani, úgy, mint akár ilyegkoromban, akár is gól volt, nem volt volt, Itt az elég dolgok vannak. Vagy a teniszben. Igen, Így van, tehát én azt gondolom, hogy annyira létfontosságú, nem szükséges itt a videóbíró. Mennyire fáj a harmadik hely, vagy sem ennyire? Hát fáj, megmondom őszintén, mert uh, én uh, egy nagyon jó csapat, uh, egy uh, sokkal jobb eredményt érhetett volna, most úgy látjuk így utólag, hogy, hogy azokat a csapatokat, uh, tehát a rekót, azt, hogy kikaptak a, a lyuktól, és a lyukot egy hónappal ezelőtt megvertük három góllal, és láttuk a döntőt, hogy, hogy milyen játék volt, azt gondolom, hogy most, lehetőség lett volna arra, hogy a szónok nyerje. Hát a sport ilyen, tehát az... És mekkor öröm a bajnokság, gondolva, hogy az viszont nagyon nagy? bajnokság, de öröm most már a harmadik hely, és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a második hely az mindig vesztes, de akkor inkább harmadik legyek. Tehát a harmadik helynek na, természetesen örülünk. Meg fogom köszönni a gémnek, hogy összehozott bennünket, és köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Köszönöm szépen, Kovács Istvánt most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsor az Úrpesti Önkormányzat támogatja. Um, én nagyon szeretem ezt a rádióműsort, és benne magát is nagyon szeretem, uh, és beszélgetek. Tehát uh, egyre kevesebszer kérdeznek vissza, Tudják, e, tudja ön is, hogy ugye szokták kérdezni híres emberek, akikkel beszélgetnek, legyen az, polgármester, főleg politikusok, hogy mi a kérdés, de amikor az ember beszélget, akkor ilyet nem mond, ugye? Általában. Bár van úgy, amikor a kérdést nem értjük, vagy hosszú állításban burgolva van a kérdés. Vagy Jó, de amikor az, ember beszélget, amikor az ember beszélget, akkor nem szokta, hogy ritkában meg, hogy mi a, mi a kérdés. É, ritkában valóban. Mert akkor a kérdés nem kérdés, az lehet, hogy egy gondolat. És azt megmondom önnek őszintén, hogy miért, miért mondom. Mert eh, ahogy öregszem, és ahogy az ismerettségeimben nem teszek különbséget párthovatartozásra, ahogy egyébként ez 90 előtt se volt persze az egy egészen más világ volt. Hogy milyen megértem önt, Ugi Attillát és Wittinkoff Tamást, függetre attól, hogy milyen politikai családhoz tartoznak, mert én azt gondolom, és erre nem kell, hogy reagáljon, mert nem kérem rá, hogy ha lenne fontossági sorrend, akkor könnyen lehetséges, hogy önnek fontosabb lenne az önkormányzat, mint a politikai család, nem a Fidesz maga, hanem maga a politikai család. De nem akarom, tehát ez nem volt egy kérdés. És az, ami itt most az oktatási törvény módosítása kapcsán történik, azt, azt fájdalmasan élik meg az önkormányzatok, független attól, hogy ki mennyire vallja be, mert hogy egy olyan testrészüket tépik ki belőlük különböző okokból, amit ebben a formában nem szerettek volna. De a Wittinkhoff tamássa beszéltem, de a múlt héten Ugi Attila is hossza hosszan beszélt erről, és most önt arról kérdezném először, hogy ön tud-e bármit, mert én nem találtam semmit, hogy hétfőn Hoffman Tamás és Tarlós István, akik az Emmy-be jártak, ki tudja miért, hiszen Gulyás Gergely, Lázár Jánostól, független Gulyás Gergely ebben a műsorban mondta, hogy nem lesz változtatás, hogy vajon uh, mi várható, milyen engedmény, vagy mi, mi elképzelhető, mert ugye tenni a Balogh Zoltán beszélt uh, talán a Vigadóban erről, és annak a szövege itt van előttem, de ön tud bármit, hogy hétfőn a BÖSZ, a Budapest Önkormányzatok Szövetség és az NMI képviselő testülete, akik találkoztak egymással, mire jutottak? Nem tudom. Őszintén azt nem is tudtam, hogy ez a találkozóra a hétfőn kerül de talán ez nem is lényeges. Az meg még érdekesebb, hogy viszont vannak olyan önkormányzatok és vannak olyan önkormányzati vezetők, akik, azt mondják, hogy, hogy kifejezetten üdvözlik. <gül> Ez ugye Kaposvár polgármestere, talán nem is Kaposvár nevében, hanem valamelyik önkormányzati szövetség nevében üdvözölhet ezt a dolgot. Hát látszik, hogy más problémákkal küzdünk, más történelmünk van. Önkormányzat és önkormányzat bár mind a kettő jogilag ugyanaz, mégis különböző. Tehát nagy, a a, a, a Tamással való beszélgetés azért volt ö, számomra a újdonság erejű, mert hogy azt is értem a kormány részéről, tehát ez nem egy cikizés, de ez, de, ez fel se tételeződött, de, de, de, de komoly dolgokról beszélünk, abban ennek nincs helye. Hogy van különbség anyagi erőt tekintve önkormányzat és önkormányzat között. De ugye az nem lehet soha a cél, hogy úgy nivelláljuk, hogy egyforma legyen, mert hát ilyen alapon önnek úgy kéne kinéznie mint én, vagy nekem kéne úgy kinéznem, mint ön, de a világ nem így működik. És ugye a Fitting of Tamás arról beszélt, hogy ő keresi majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban már azt követően, hogy meghozzák a törvényt, annak a módját, hogy hogyan támogassák ők, a, a, a budajorsi oktatási intézményeket, mert hogy eddig is támogatták túlmenően azon, e, amit egyébként meg kellett volna adniuk, és nyilvánvaló, vagy legalábbis nyilvánvalóan tűnik, hogy ez az oktatási intézmények színvonalában jelentkezni fog. E, a kérdés az, hogy ön ma, amikor még nincs pont talán a végén, de már a három pontból talán csak kettő van, tehát haladunk az egyfelé, mit gondol erről? Hát... Én azt gondolom elsősorban, hogy soha nem uh, a nagy, tehát ha mondjuk például egy oktatási, vagy akár egy egészségüren... Sok oktatási intézmény van? Újpesten? Igen. Hm. Igen. Ráadásul ugye, a, ugye Újpesten sok uh, saját szentartású oktatási intézmény van volt, és nagyon sok fővárosi szentartású. Tehát oktatás tekintetében Újpest egy kiemelkező része Budapestnek. Amíg azok után is egyébként, hogy Horváth egy itt három intézményt is bezártak Újfesten, tehát a Bőri is bezárták, a Déri Villamosi is bezárták, és a Baj Zoltán is bezárták. Ennek ellenére van egy egészségügyi szakközépiskola, közgazdasági szakközépiskola, Fai Pari Szakközépiskola, Kii Informatikai Szakközépiskola, illetve most már két kimlánzítés szakközépiskola, ahol van jó, magam is jártam. Tehát... Tehát ilyen típusú szakképző intézményekben is nagyon jó az ellátottság. Öt gimnáziumban a helyet korábban, hogy az Újpestő önkormányzat tartott, fönt ebben majd, hogy nem csúcs tartó volt. Tehát biztosan olyan kerület, és az információim hiányosak, ahol egyébként egy városrész, és egy kerület saját működtetésben öt gimnáziumot is nem tartott volna. Ezek jelenleg is működnek, de ugye most már jelenleg ebben az egyes rendszerben, tehát mi üzemeltetjük az épületet és az oktatásszerhoz és a klikvédzit, illetve hát a törvény szerint ugyankor e, január 1-től mindent e, az állam végezne. Na tehát, hogy hosszú mondatot befejezem. nem önmagában a rendszer a kérdés, mert lehet állami, szintvisztán állami oktatási rendszer, lehet szintisztán önkormányzati fenntartású oktatási rendszer, mindig és minden a részletekben. Pontosan erről van szó, tehát én is, ez, ez egy nagyon fontos kitétel, valószínűleg az aggodalom annak is szól, hogy nem arról van szó, hogy valami ragyogóan működött, és akkor azt mondták, hogy oké, okay, rendben van, e, akkor azokat a kivételeket, e, amelyek eddig voltak, azokat vonjuk ebbe a körbe, hiszen a klik megreformálása nem azért történt, mert ragyogóan működött, hanem azért történt, mert nem működött ragyogóan, és az emberben van egy kis ördög, aki azt mondja, hogy ez a még létre nem jött új szervezet, ha bár működjön sokkal jobban, vajon mindazokat a problémákat, amelyek korábban voltak, meg tudja oldani, mert ám legyen, legyen, legyen, legyen meg az akarató a, a, a politikának is, legyen jobb a rendszer, rendszer, az emberben most éppen aggodalom van az ellenkezője miatt, de bár ez egy elkoptatott frázis, én a kormányért aggódom, nem ellene, de alapvetően persze nem a kormányért aggódom, hanem, hanem a gyerekekért aggódom, akiket ott nevelnek, és hát ezzel párhuzamosan természetesen a tanárokért is, de ha sorrend van, akkor gyerekek, tanárok, állam. Semmi tekintetben nem vagyok kormány szóviló, és nem is szeretnék az lenni. Ennek ellenére, hogy csak önkormányzat egy példányt hoznak, minden hatalom, és ebben a tekintetben nem politikai, vagy választott hatalomról beszélek, hanem minden olyan tervezett vezetés, akkor inkább így mondom, legyen a egy önkormányzat vagy egy önkormányzati hivatal, és annak vezetésében mindig ott van a hajlom, a szándék arra, hogy próbáljuk a dolgokat uniformizálni, egységesíteni, sztenderdeket kialakítani, mert akkor egyébként jobban szabályozottnak tűnik a működést, jobban ellenőrizhető, jobban tervezhető, stb. St st st st st st és én is, és nyilván mindenki a saját területén szembesült már azzal, hogy igenis vannak olyan területek, de minden olyan terület, amit szabályozni és uniformizálni szeretnénk, egy bizonyos határon túl nem lehetséges, mert hogy mindig ott vannak az egyéniségek, az egyediségek, azok a, az összetett feladatok, amelyek, és általában egyébként egy városvezetésben én is azt szerettem, tehát nyilván egy szociális segélyt, megalkotja az ember a rendeleted, meg a jó képzett betanított kollégák, de én az ügyfél elkírja az iratot, mérlegeli, megírja a határozatot, pénztársat. Tehát vannak uniformizált a szép feladat mindig az, ami összetett, ami határterületeken van, még több embernek vagy szakembernek a kooperációjában jön, ahol ötletelni kell, ahol alkotni kell, mindig, mindig ez a szép. És nyilván, amikor egy államnyugtatási rendszer megszereléstéről beszélünk, akkor egy a pénzt adó államnak, amelynek az a kötelessége minden tekintetben, hogy itt sajt is, hogy az állampolgároktól beszedett adóforintokból a lehető leghatékonyabb, oktatási rendszer tartsa fel, akkor nyilván megvan ez a szándék, hogy uniformizáljon, egységesítsen. Kérdés, hogy ennek a határa hol van? Igen. Um, mondhatom azt, hogy más? Igen. Mert ugye eh ehhez még annyit tudok hozzátenni... Igen, én sem vagyok nyugodt, akkor maradjunk A kormány célja, hogy az a... Igen. Tehát amit én elmondtam, az ugye a, a szándékok illetve a motiváló tényezők megértéséről szól magának a folyamatnak, hogy végül mi lesz belőle, hogyan lesz, hogy hogyan fog működni, abban a tekintetben egyrészt nem is rendelkezek megfelelő információval, vagy, vagy ennek köszönhetően, vagy egyéb tényezőknek köszönhetően nem vagyok minden. Maga a szöveg így szól, versenyképes oktatás és érték nevelés kiegészíti egymást. Fidesz.hu. A kormányzat célja, hogy összekössze a versenyképes oktatást és az értékalapú nevelést, amelyek nem kizárják, hanem jó esetben támogatják egymást, hangosztatta az emberi erőforrások minisztere a pedagógus nap alkalmából tartott díjatodon tegnap a Pesti Vigadóban, ahol egyébként azt mondta, mindent meg kell tenni azért, hogy a fiataloknak vonzó legyen az iskola, az ott tudás pedig nemzetközi szinten is megállja a helyét. Az államtitkárság ezért elkötelezett, hogy olyan rendszert hozol létre, amely egyszerre hű a hagyományokhoz, és válaszol az új kihívásokra is, az átalakítás lényeges elemének nevezte a pedagógus képzési, valamint a továbbképzési rendszer átalakítását, átalakítását azt hangoztatta, mert Balogh Zoltán, hogy a kormánynak kiemelten fontos, hogy közösen találja megoldást a köznevelési rendszer problémáira a szakma- és érdekvédelmi szervezetekkel, a diákok és a szülők képviselőivel úgy vélik, a problémák megoldására a párbeszéd a leghatékonyabb megoldás, ezért is hozták létre a köznevelési kerekasztalt. Habár nem minden meghívott szervezet vesz részt a kerekasztal munkájában, az általuk megfogalmazott felvetések is a tárgyalások részét képezik, emelte ki Balogh Zoltán. Um, van egy konkrét kérdés, ha nem tud rá válaszolni, akkor elküldöm önnek. Egy korábbi beszélgetésünk szülte ezt a kérdést, én mészékelten értem, de ön lehet, hogy jobban. Azt szeretném megtudni XY-naki férfi, hogyha Újpesti lakásával helyezi a családi bétét, kültag a felesége, beltag pedig ő, ez nagyjából olyan, mint egy matematikai feladvány, eddig tudta követni? Igen, még talán igen. Székhelyét bármilyen adót, például építményadót kivete a cégre az Újpesti önkormányzat feleségem, és én is máshol alkalmazottak vagyunk, cégünk a lakás csak székelyként haz, szék cég helyként használná, se nem adnánk ki, se nem használnánk. Irodának az igatlan, tényleges munkavégzés ott nem folyna. Én másik budapesti keretből szeretném elhozni a Bét, ahol magas építmény adóval sújtanák. Választat előre, és köszönöm, és egy írásban is küldjem el, mert rendszeres hallgató. Hát írásban nem fogom tudni, ha nem folytatok, de ha érthető volt a kérdés, Válaszol, Arra, hát úgy... Én értem, és azzal a kitétellel, hogy a polgármester rádióinterjújai nem forrás, tehát ha valamit mondanék, akkor nem értem el a, a tulajdonban lévő lakások után építmény vagy telepadót nem kell megfizetni, viszont amennyiben, e, ugye Újpesten az a szabály, most már talán 94 óta, hogy Újpesten általános, kommunális adó fizetési kötelezettség van, tehát minden magántulajdonú lakás után kommunális adót kell fizetni, kivéve, kivéve ha annak tulajdonosa, vagy legalább egy rész tulajdonosa bejelentett túltest állandó lakcímmel rendelkezik. Tehát amennyiben ők bejelentett túltest állandó lakcímmel rendelkeznek, vagy abban a lakásban, vagy pár máshol, akkor önmagában kommunális adót nem kell fizetni. Viszont, hogyha oda nem lakás céljára szolgáló tevékenységet kívánnak. Például a BT székhelyét be akarják egyezni, akkor ugye már nem lakás használatról van szó, ezért akkor a kommunális adót nem a cégnek, hanem a lakás tulajdonosának kell megfizetni. Most fel fogok tenni egy olyan kérdést, amit ha máshol tennének föl, akkor én nagyon megorrolnék rá, mert hogy ez nem, nem, nem pontosan, de kizárólag azért teszem föl, mert eszembe jutott, és otthon nem Elfelejtettem utána nézni, hogy talán a hírtévében, talán más helyen hallottam, hogy néhány önkormányzattal szemben eljárást indítottak, és ebben Újpest is érintett, tehát ugye beszélünk örömhírekről, neutrális és nem örömhírekről, uh -huh. az üveges József programban elköltött pénzek nem megfelelő használata miatt, ami miatt Újpestet vissza a fizetési kötelezettség terheli. Ezért a mondatért többé-kevésbé helytállok, de további részletekkel nem biztos, hogy tudok szolgálni. A kérdésem az, hogy az ön Google rendszerében talál-e erre választ. A te -e természetesen, természetesen. Miről van szó? nincs semmit semmi titok. Ö, a, ez az úgynevezett szabálytalansági eljárás, amit ugye indítottak központilag, azt hiszem minden öveges programmal szemben, tehát magát a vizsgálatot, minden öreges programmal lefolytatták, és mivel mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, bár így utólag azért, tehát kicsit a menzárójában kell tenni, mert bár ugye maga a labor megvalósult, egy gyönyörű uh, létesítmény, készült el, szuper a többi ennek kapcsán azért mégis ugye ez a hír negatív színben tűntött a Rújpester. Kettő megállapítást tett ez az eljárás, uh, az egy, és mind a kettőben egyébként azt mondták, hogy, ugye, hogy érdemes lenne Jogi útra terelni, ha a kormány rendelet egyébként nem szólna, hogy nincsen fellebbezési lehetőség. Ez is egy érdekes kitétel. Mint zárója, Tehát a lényeg az az, hogy két uh, probléma volt. Uh, az egyik, uh, kellett uh, az egyik beszállítónak vállalkozóval, akit közbeszerzési úton választott ki uh, az önkormányzat, egy uh, digitális tananyagot készíteni. És ez a digitális tananyag, ez két részből állt, hogy összességében, ha most jól emlékszem, olyan 12 és 15 millió forint között volt ez a munkarész, állt egy részt egy szoftverből, amely alkalmas arra, hogy ezt a tananyagot kezelje, és állt olyan szakmai munkából, amikor magát a kísérleteket, meg a minden egyéb ennek a a részét képező tevékenységet, az adott tanár vagy, vagy ö, prezentáló személy elvégzett, és ezt rögzítették, digitalizálták, és beemelték ebbe a, ebbe a programba. És a pályázati kiírás szerint ö, olyan programot kellett volna az önkormányzatnak beszerezni, ami saját, ö, saját és kizárólagos felhasználású lesz. És maga a szerződés, amit most én nem tudom, hogy miért, meg hogyan, nem Ja, hát azt, tartalmazta, azt a kitételt tartalmazta, hogy bár az a program, amit nekünk leszállítottak, az saját és kizárólagos használatú, de mi megengedjük a fejlesztő szégnek, hogy magát ezt a programot tovább fejleszte, átalakítsa és saját vagy más e, harmadik fél számára hozzáférhetővé tegye. És ezt a kitételt találta sértőnek e, ez, a, ez a vizsgálat. Most teszem hozzá ezért, csak, hogy egy példát mondjak a én megveszem a Microsoft uh, uh, programját, bármilyen, és akkor ugye termék is volt. Uh, Aktól én ugye arra a programra jogot szerzek, de egyébként nyilván a fejlesztő meg lehet, megvan az a joga, hogy a továbbfejlesztő által, akik csináljon belőle egy másik hasonló programot, stb. stb. Ezt a standard szerződést mi egyébként a mi jogi kontrollunkon átment, nem lett összevezetve a, a pályázat. Írással, ebben akár a, a, a kollégáim, vagy akár mondom, a szözőség is a végén az enyém, e, azt, azt vállalni kell. De, de egyébként ez a program összességében 3 millió forint körül volt, de mégis, szav, és de mivel egy szerződésben volt a másik 10, 12 millió valami magának a tananyagnak az elkészítésén digitalizálása volt, ezért a teljes összegre megkintettek, minket erre, azt mondták, hogy egyébként ez non de mivel nincs jogi, jogorvoslati lehetőség, ezért le kell nyelnünk ezt a béket A másik, a szintén ilyen 15 millió forint környéki visszafizetési kötelezettséget jelent. Ez, ez azt jelenti, maga az öveges programos pályázat a 100%-os támogatású volt, tehát nekünk elvileg önrészt nem kellett hozzátenni. Most így, hogy ezt a visszafizetést nekünk teljesíteni kell, körülbelül egy ilyen 85%-os támogatású pályázat lesz, tehát mintha 15 os rész hozzán kellett volna tenni, tehát az önkormányzat még is maximálisan jól járt, és ez az érték maga, az a labor, az itt van újpesten, a tananyagok rendelkezésre állnak, de egyébként az eredeti tervekhez képest valamely összegbe nekünk került, tehát a lényeg, a másik ilyen szabálytalanság pedig az volt, hogy mi a pályázaton három, azt talán három vagy négy cégtől kértünk ajánlatot, KFT-től, egyéni vállalkozótól és egy ZRT-től, és utólag a vizsgálat megállapította, hogy a ZRT tulajdonosai között van egy olyan személy, aki egyébként a KFT-ben a másik ajánlattevű KFT-ben is érdekelt. Na most mi ezt jeleztük folyamatosan, de nem fogadták az érveinket, hogy mi nekünk nincsen a pályázat elbírálása során olyan információnk, és nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi vizsgáljuk uh -huh. az ZRT-nek a tulajdonok. Uh -huh. Tehát ugye maguk az ajánlattevők tudhatták volna, hogy ők igen. És nem. Ilyen tehet, máskor is előfordul más szituációban is. Így, igen, tehát mi nem tudhattuk, tehát hogy a, hogy a maga a szabálytalanság az valóban, és most direkt fogalmazok így, elkövetődött, uh -huh. teljes mértékben ártatlanok vagyunk. Igen, csak hát ez a, közhangulatra, a közhangulatot bizonyítja, hogy olyan szándékosságot feltételeznek, amelyben még a gondatlanság sem fér bele? Hát igen, igen. Ennek ellenére, hogy magában a kormányrendeletben, ami erről a szabálytalanság vagy a felülvizsgálati eljárásról szól, nincsen jogorvoslati lehetőség, ennek ellenére mi olyan jogi fontolgatunk, hogy magukat az érintett cégeket, amelyek ugye ezt a hibát úgymond kikényszerítették belőlünk, vonjuk egy ilyen uh -huh. kárrendezési, uh -huh. kárenyítési eljárásba, az is lehet, hogy ez sikeres lesz, az is lehet, hogy évekig el fogunk kereskedni. Nem de hát ugye ez arra való, hogy az ember az bizonyítsa, hogy ő jó hiszeműlyel járt el. És én meg is vagyok ról a győződve, hogy mi jó hiszem jártunk el, még annak ellenére is, hogy, hogy ugye annál a malasztotfellens szerződésnél ezt a megengedő kitételt átmenti. Én csak tudom a bíróság eljárásra, legfeljebb annak a költsége terheli még ön, de hasonló esetben nagy valószínűséggel így kell eljárni. Én azt gondolom, hogy megvizsgáljuk az összes lehetőséget, az mi lelki ismeretünk 100%-ben tiszta és nyugodt. Ennek ellenére sajnos a, a, az EU pályázati rendszer az, az egész felülvizsgálati jogolvasati rendszer, és egyébként a közhangulat azt a helyzetet tudta, hogy nekünk így most a szám Egy Egyen menjünk arra, mert Hogy az időnk, és távirányítva vagyok, és nem akarok belenyúlni a rendszerbe, nekem nem is tudnék, hogy skálán mennyire izgalmas, lesz a mai fővárosi közgyűlés mennyire izgalmas beszélgetésre lehet számítani. Holnap Tarlós István, ahol 25 perc végképp nagyon rövid lesz, hiszen végignéztem a programokat, és azok hihetetlen gazdagságot, gazdagságot mutatnak csak a hármas metró buszpótlásával kapcsolatban, de a Városligettel kapcsolatban is egy sor ö, jogszabályt fogadnak el, mert végignéztem a közgyűlésnek a programját. Tehát ön mit gondol a mai 9 órakor kezdődő mozi előadásról? Hát biztos izgalmas lesz a busz tekintetében, én örülök, hogy most szányra kaptak újra olyan hangok, és lehet, hogy a, a, az események ebben az irányba mennek, hogy a kiszervezéses megoldást választja a főváros. Ugye én azt a korábbi beszélgetésünkben, sőt egyébként talán egy fél-három-negyed évvel ezelőtt a fővárosi közgyűlésben is elmondtam, hogy egy olyan van, mint Budapest, eh, ahol eh, körülbelül 1000-1200 buszra van szükség, a napi forgalom lebonyolítására ott megengedhetetlen, hogy, hogy egy ha legyen a saját tulajdonú közlekedési cég, lássa el a feladatokat, kitéve magunkat a bizonytalansági tényezőnek a sztrájban mindennek. Most ugye nagyjából ebből az 120 most nem tudom a pontos számokat, 450 ban amit különböző konstrukcióban külső szolgáltatók üzemeltetnek. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából. Erre nincsen ökölszabály, meg még nyilván nem is kell, hogy ennek így legyen. Szerintem egy olyan, olyan 6-200-as, vagy pedig, mit tudom én, 5-220-230-as szolgáltatóval kellene diversifikálni a vodatest autóbuszos közlekedést. Ha már itt tartunk, de... akkor mit gondol arról, hogy az ASTOM bizottságot meg fogja szavazni a közgyűlés, hogy létrejöjjön? Hát most, ahogy emlékszem, talán magáról az elvidöntésről már szavaztunk, hogy legyen ilyen bizottság, és talán most vagyunk tagokkal föltölteni, de ebben most nem vagyok egészen bizonyos. És vajon a bizottságot is megszavazzák, ami egy ellenzéki javaslat, fogalmam sincs? ön talán én Nem tudom, én vettem részt ilyen vizsgáló bizottság munkájában, a hatékonyság vagyok meggyőződött, és akkor most elég Mire legközelebb beszélgetünk, túl leszünk az első mérkőzésen, ami 14-én keddel lesz. Mi lesz az osztrákokkal? Hát én minden meccse, legyen ez újpest vagy legyen az magyar válogatott, meccse, legyen ez foci, vagy bízélabda, vagy kézelabba, bár mindig úgy jövök hogy nyernünk kell. Nyilván az ember a mozik, de mozog, de szerintem azért, hogyha jó napot fogunk ki, akkor van esélyünk, mert fogunk találni az és, és, és hogyha jó, jó, jó adatot fogunk ki, akkor, akkor, akkor tudom osztani, emelet elnök úr, uh, nagyon bölcs uh, jó hogy vagy tovább jutunk, vagy nem. <Szorítan> <Szorítan> ő nem így fogalmazott, ő azt mondta, hogy 50% esélyt lát a ez nálam azt jelenti, hogy vagy igen, vagy nem. statisztikát is lehet idehozni, meg, meg valós műsor. ezek a Delphi Jósdában is sokszor mondtak ilyet, de ott nem jártam. Igen. igen. Igen. Tehát abszolút, sok tekintetben vitatkoztam az elnök úr, én is osztom, határozottan meg, vagyok győződve arról, hogy vagy tovább jutunk, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést jövő héten. Találkozunk. Kirejtel holnap délben, azt ugye jó, tudom, azt még nem volt talált. Jó, jó, köszönöm jön, szépen. Jó, szép napot mindenkinek. Viszont hallásra. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Egy telefon belefér. Tölkénc után Gyógycsány Ferenccel beszélgetek, és egyre semmi garancia nincs arra nézvést, hogy utána maradok. Kizárólag akkor maradok valószínűleg, hogyha hihetetlen érdeklődést mutatnak irántam, de az elmúlt időben ezt nem nagyon tapasztaltam, így aztán a számat nincs, miért koptattam. Amit amivel koptatni akartam, azt ha megtettem. Ne felejtsék, június 13-án, tehát hétfőn. Hétfő, hétfő, hétfő, június 13-a, hétfő, jövő, hétfő. Nagyon messzire jöttem be Sifer Andrással az Aquarium Club Aznap nem lesz időlebonyítású műsor, ahogy azon a héten, pénteken sem. Egy telefon még belefér, épp hogy 0679 Aki most hív, az már szerintem nem fér bele. Aki bele. Két imedúárért is, és ezt fogja tudni, ezt befejezni szerintem. Tim, kim at my feet, think I kick it down the street. That's the way to treat a friend.